Los Angeles, vasárnap 10 óra perc Haló, tessék? Szia Mike, Fred vagyok. Na végre, hogy felhívsz, már két napja, hogy Tonyval visszajöttünk Hongkongból, és azóta hiába hívogatlak. Senki sem veszi fel a telefont. Hát, tudod, sok dolgom volt. Na de ennyi. Ha jósat szólok, ennyi dolog mellett már az összes Los Angeles-i férj tégedüldös csőretöltös lukkerrel. Á, hát, ilyesmiről nem tudok. Egyébként is ezen a téren az utóbbi időben megkomolyodtam. Jézusom, szörnyen nézhetsz ki. Szedsz valami gyógyszer? Nem arháskodj ez most nem vicc. Úristen, annál rosszabb. Nem mozdulj sehova, mondd meg, hol vagy, és érted, megyek. Ó, oh, Mike, legyél már egy kicsit komoly. Csak nem képzeled, hogy ilyen súlyos helyzetben van kedven viccelődni. Mike, én megnősülök. Jaj, várj, megkapaszkodok az asztal szélébe. Jó, most már mondhatod. Mondom, megnősülök. Uram, atyám. Bizony, de ezen kívül más híreim is vannak. Képzelem. Csak azokat inkább személyesen mondom el. Oké, okay, jobb is lesz, ha többen leszünk, mert úgy jobban bírjuk a gyűrődést. Ma délután otthon vagy? Nem, Toninál leszek. Gyere oda te is. Oké, okay. akkor négyre Toninál. Jó, majd szólok neki. Tudod, olyan gyenge, jobb, ha kiméletesen készítem föl. <gül> hát veled nem lehet beszélni. Érdekes, a barátnőm is ezt mondja. Melyik? Tudod, az a szőke rövid hajú. Meg a másik, az a kis sportos, meg Szendi, meg. Hát, tudod mit? Ha érdekel, akkor délután elsorolom őket. Oké, okay, Mike, akkor négykor Toninál. Várni fogunk, Fred, mert azért, azért hiányoztál már. Te is nekem, Mike. Akkor viszont lássra. Viszlát! Spider letette kagylót, elmosolyodott és fejcsóválva mondta Jessikának. Ez a máj, ez nem komolyodik meg soha. Néhány pillanatig még mosolygott, aztán elgondolkodva hozzátette. Hál Istennek!